Книга Левіт, розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві: Візьми Арона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади. Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Арона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом. Одягнув його в плащ і поклав на нього ефод і обв'язав його мереженим пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім. Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею сім разів жертовник, і помазав його, і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові, і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезув їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав Господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його Поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей. І, взявши крові, поклав пальцем на роги жартовника з усіх боків і розгрішив жартовник, а кров вилив до підніжок жартовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І взявши весь жир, що на нутрощах. Чіпець на печінці і обидві нирки і сить їхню, воскорив усе те на жартовнику, а бичка й шкуру, і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення, а Арон та сини його поклали руки свої на голову барана. І Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскорив голову частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привезти і другого барана, барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Ааронові та на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку. А з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, Узяв одного прісного коржа і один хліб на олії і одну латку, і положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його. І звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всепалення. Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жартовнику, і покропив Арона, шати його, синів його, і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його, і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його, «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви». Як заповіджено мені словами, Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, Спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів Не відходитимете сім днів, Аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, Бо сім днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так, бо наказано мені. І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея.